Rugăciune pentru taina și porunca intrării. Doamne, Isuse Hristoase, fața vieții veșnice, te iubim, te stăvim și îți mulțumim, fiindcă prin poruncele de săvârșiri ne-ai ajutat să dobândim tipul și asemănarea cu tine, ca semn când Biserica Inimii noastre a intrat. De toate păcatele, sufletele noastre le-ai La munta ta, cea cerească ne-ai timat, porunca din am aflat. Fericiți, cei ce spală de lor ca să aibă stăpânire peste pomul vieții și prin porți să intre în cetate, de aceea ucenicilor tăi le-ai descoperit. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh și sunt viață, pentru că rugându-ne în Duh și, în adevăr, în noi au pătruns și ne-au schimbat. De aceea, pentru noi ai zis: Eu sunt lumina lumii, cel ce îmi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții, pentru că ne-ai descoperit. Cine mă ne pe mine și nu primește cuvintele mele, are judecător care să-l judece. Cuvântul pe care l-am spus, acela îl va în ziua aceea de apoi. În el lumina ta nu o va avea. La fața lumina nu se va schimba. Veșmântul de lumină nu îl va căpăta. La nunta ta nu va fi chemat. În întunericul